hautxena eh? guk ez eh, eta egiten duguz, batzuk gaitun dut esker gita mundut eta gero hainbat aimat eskala segitar mainan guk hemen euskara utxena itena. Ba beste dena euskara izbatzu egiten, mm. egiten duzu beraz ederaz baina nomaki e, investizio osoan euskara e, investizio oso nagitena. Bear handi bat ikusten baitzenen daian euskarazko zerbitzu baten e, irekitzea. Baxan dena, asik, efe, nien behintzatasi ginean ikastolarekin dola, ogoi urte dola, ikastolarekin lotu duela ikustek inoen, uh, ikastolan sartu antzinen, bazen jadanik behar bat dola goi urte Euskara dintzat, eta gero, bazen ere behar sozial bat, burasuak, aguak eusteko lekuak behar zituztela ikastolan asiantzin, eskolan asiantzin, eta siginen gogetatzen, eta ez, ez ginen batele pusatuko gunago eta gero uh, biharko handaian hor duela bizpailu urte hasi eginean bat bergen nola konkretua egin eta bildu ginean beraz hor uh, resursa arzailuz eta aritzak hamlonekin eta bergen nolazerbait egin eta eta betopen jostak ento egingo dugu hau zendegi bat esarretuko egitea hau, gira, hau bat egiten eta paralelokik... E, e, edo hor nire hasi zen bazen beraz erabenean beratetik proiektu bat ere eta beraz elkartu ginean egon batez eta hasi e, proiektu proiektua Be, ba, jonek ere ipatuko du, bera, bera aldatek ere zer bide egin zuen, edo? Bai, guk uh, bi urtean egindu gulan, e, lehen da bizi uh, e, udaletxera joan ginen, uh, gela bat behar ginen, haurtzendegi eh? bat, uh, aurtzainak elkartzeko eta aurroiek ezaitzeko, eta borrok asko egindagero, ba, udaletxeak eman ziguten uh, ba, gela hau. E, leno ere haurtzendegi bat zen, eta horregatik norma guztiak betetzen zituen gela horiek, eta guretzat errasagoa izan da. Mm -hmm. Ara guztiak betetzen ditulako gela horiek. Zuri galderari osatzeko edo, e, jone auk zaina bera zain etxean, betiko egitu gula hori etxean egiten duten eta auk zaino eta bera ere uh, etxean egiteko bada uzteketzen bat uzteko esperientzia, uzteko uniz bada oztan erizela eta bat gogoa berak ere etxeetik atela eta beste, beste personalatzu ekin egiteko egiteko zendegi moduko zerbait edo, lan egiteko Eta beratzea elkartu ginelarik, uh, egitu ginean ikusten, zer egiten lan zen, eta... Bo, egin ginen duen urte, urte pare batez bidela honitz, eta urruneako pertsuneekien elkartu ginean, eta beste badira beste proiektu bat zure urrunean adbidez eta bideatun da Eta zer egiten lan genuen, ah, eta ikusten, eta betiko... Orzain uh, horiek uh, kole, uh, hemen kolektiboak direnak, edo direnak eta uh, rikotxikoak eta direnak uh, Bizik zaila dira zen eskartzen duzte arahu pila bat, zuzendari bat, eskartzen duzte uh, Bola, lalangile bereziak eta ez ginen guk oso oh, oh, oh, komplikatua zen eta behartzen rikotxeak du e hori egimea Eta guk ez ginen hori egusten beraz uh <simitza> Ofizialki estadoak atera zuen, man egitura berrioiak atera zituen. Eta hor, errestasun askoz gehiago daude. Eta horriburuz haitu uh, ginen aria eta horriburuz uh, segitu ginen eta loktu dugu. Eraz, bat egitea, en daian. abantailak ahi bat uitu zu, eh? batzuk, esanez ez, erresagoa dela man bat irekitzea. E, Ala ere, ze e, alde hon eta txarditu manbatek haurtzaindegi e, batekin konparatuz. Ba, haurtzaindegi bat idekitzeko diru asko behar da, e, man bat la, lau haurtzain elkartzen dira, eta autofinantzia zen da. Zerrezat nahi du horrek, ba, gurasoekin kontratu bat zinatzen dugu? eta etxean bezala, eh? etxean bezala, eta gero kaferi uh, bidaltzen dituzte horri uh, guztiak eta gurazoek diru laguntza edukitzen dute. Orduan gure soldata eh gurazoen kontratuarekin sinatuta uh, ba, ateratzen dugu. Horrekin ateratzen dugu gure soldata. Orduan autofinantzia ezendugu uh, aurzaindegia. Hori da errestasun hori, eh? Eta gero ba E, bakoitzak hiru aur ditugu. Orduan a, aldeona hori da ba, aur gutxi ditugula. Eta e, beha ekin lan egiteko denborazko eukitzen dugula goxartzeko. Eta denborazko dugu aur bakoitzari, bere eskaerak betetzeko. Hor <risa> <risa> esango zango duke. Eketen du... Uh, Piskabat etxean uh, girela bezala, baina tiki, auk zeindegi tiki bat bezala, eta gaitan duena jonek, uh, gozatzen alditugu gehiago, auk zeindegi batean aur gehiago dira ere, eta ez da beh, uh, uh, familia, bat, bai, familia bat bezala gira. Enfet.